Войната срещу Украина в дългата си фаза, когато интереса на световните медии става, ако не по-малък, то поне по-рутинен. Даже при голямо количество жертви, новините от Украина все по-рядко са позиционирани на първо място, влизат обикновенно, особено пък по българските медии, в така наречения международен блок. Сега една от онлайн независимите медии, от които човек наистина може да се информира какво става в Украина, какво става с войната, включително с бойните действия, но и с атмосферата и обществените процеси и в Русия и в Украина, и то на български. Едновременно с това и на Френски, в двоязично издание, е сводка в социалната мрежа Telegram. Когато стартира сводка, поканих един от двамата и автори, а те са наистина само двама, Александър Леви, в Хоризонта обед. Поводът сега да го поканя отново е шанса, че той в момента е в София, на път от... На път отново. Mm -hmm. а, използваме шанса, че е в студиото, и защото буквално преди 2 или три дена, в швейцарския авторитетен вестник Лютам излезе една негова публикация, озаглавена Атеш Очите и ушите на Украина в Крим. Добър ден, Алекс. Добър ден. Добър ден. А какво е атеш? Нека да започнем от там. Атеш е огъня. Това е на, на кримо-татарски язик, а, значи огън, пламък. И това е името на тази а, организация, а, която, разбира се, за Руснаците е терористична, за тях е освободителна на основно Кримски татари, която е създадена на септември миналата година, за да помага максимално а, действията на а, украинската армия на полуострова, на, за взетие от Руснаците полуостров още от 2014 година и да помага пак така, подполно, ако мога да кажа, подполие, както се казва на руски, да помага за неговото освобождение. И това е една много много затворена, много тайна организация, контакт е много труден с тях, тя, между другото, си, от на време се появява в медиите, даже в българските медии, от време на време, чета за, за теж, но мен беше интересно Разбира се, да види, кои са те, какво представляват и дали наистина съществуват, защото ние сме се пак далеч от Крим и такава една организация може да е също ем, малко легенда. Тя се оказа съвсем, съвсем реална. Всъщност, какво показа твоето проучване и успя ли наистина да влезеш в е, контакт с е, нейни представители? Да, успях след една доста дълга процедура на, на проверки, пак по един много така е, сигурен, така обезпечен. Обесп безпасен е, канал на, на, на комуникация. Е, успяхме доста дълго да, да комуникираме и в устен, и в писмен вид. Те знаеха ли, че си журналист? Да, да, да, разбира се. Аз, аз представям. Единственият проблем беше, че целият поне аз така смятах, но той в крайна сметка не беше чак толкова голям, е, че цялата комуникация беше на руски язик. И те, разбира се, много се опасяваха, бяха почти сигурни, че пак е това е, една от многото, е, е един от многото опити на РФСБ, на, на руското ФСБ да ги проникне, чрез, е, чрез е, като представя като журналист или правозащитник и така нататък. Е, но после видяха, че аз пиша много редовно в, е, в Лютан, и аз съм френски журналист, все пак отвече от вече близо 30 години. Така че доста, е, доста интересни неща ми казаха, абсолютно реални са и интереса към тях а, ми беше и на мен много конкретен, защото де-факто ние в последните седмици а, чухме и видяхме доста такива зрелищни акции на украинската армия а, в Крим, която порази невероятно силни, невероятно а, чувствителни цели, а, като а, една подводница, един десантен кораб бяха унищожени, а, штаба на черноморския флот беше ударен, а, един, една аеробаза, авиационна база САКИ беше ударена, а, две а, зенитни установки С-400 бяха също така унищожени се оказа, че за всички тези акции има една много дискретна подкрепа на място, на терен, която е от партизаните на Теж, които поне те така твърдят, имат инфилтрирани хора навсякъде, включително в руската армия, в руското командване, Uh -huh. които uh, просто помагат за насочване на, на, на, на ударите на украинската армия. И то точно не само в, uh, в точната цел, но и в точния момент, защото както твърдят украинците, то е много трудно да се провери и почти невъзможно, но както твърдят украинците, удара по Черноморския uh, штаб на флота им, на, на, руския, на руския флот, е, е бил поразителен, защото uh, точно тогава имало заседание на висшия команден състав. Сега ние знаем обаче и това е една, а, как да кажа, едно клише, което се повтаря, без замисляне, особено в а, условията на информационна война, че и от двете страни по време на война има пропаганда и от, време, и от двете страни се преувеличават успехите на съответните армии и се а, пренебрегват успехите на, на противниковия отбор. А, много ми е интересно, Алекс, как изглежда разговора, Медийния разговор за Украина днес в Франция. Има ли такъв тип, как да кажа, оспорване на о, установени факти? До каква степен е силна дезинформацията, примерно, в страна като Франция вече? познаваш и Швейцария, работиш и за швейцарския вестник в момента. Като се поставиш с България, знаеш много добре тук как е. Да, е, е, какво да ви кажа? Фактите не се, не се успорват. Фактите се, се факти. Абсолютна класика е, че в една война има и е, е, информационен момент, което всяка една от страните е, преувеличава е, техните победи и разбира се, минимизира максимално техните нените загуби. Това продължава докато има войни, според мен, но, но все пак някои факти говорят, защото в, живеем в е, едно много интересно време, на много динамично време, където един, всеки човек може да стане медия, е, всеки човек е, е, е снабден с телефон, има достъп до, до мрежата и, и де-факто, така наречените, отворени, отворени източници, когато човек е, ги ги прочете, внимателно ги проследи. Пъзва просто се, се нарежда. И, и що се касае Ока... Украина, във Франция в така повечето западни страни, разбира се, има, има руско влияние, което минава по много такива подмолни пътища, например, апелира се непрекъснато за мир и за, и за преговори. Това е една, един от класическите приеми на руската пропаганда. Те казват, ние сме готови да спрем войната всеки, всеки, всеки час, само да, да се спреят така както е и т.е. да са успели да отгризат почти 4 региона от Украина Както можеха да не са започвали нали? ако абсолютно, да, абсолютно, да, абсолютно ако искат мир Така че това е една от класиките, което много-много бързо и лесно, и лесно и лесно се оборва а, Но това, което вие подчертахте е факт, е, че има известна умора mm -hmm известно умора от страна и на общественото мнение. И бих казал и от, и от наша страна. Вече от 18 месеца ни следим тази война. Особено европейските журналисти, журналисти, които се занимават с Европа, с Източна Европа, с Русия. И от една страна проследяването на това, което става, е сравнително лесно, защото всеки, почти всеки един от нас може да отиде в Украина. Никой ни не гони, никой ни не преследва, никой ни не ни смята за шпиони, ни ни нас слага в кили. До както Иван Гершкович от Law Street В Русия няма да е лесно да а в Русия е точно обратното. А да. за, за това се оказа този парадокс, който за някой не е парадокс. И за мен не е, че аз де-факто от София следя. Това, което се случва в Москва, с мои източници, с, с мои наблюдения, с хора, с които си говоря, Просто защото на място не бих могъл да върша същата работа по такъв свободен начин. Всъщност това ли разпозна Лютам този авторитетен швейцарски вестник в вашата работа? И а, те знаят ли какво правите в сводка? Защото сводка е наистина изключително интересен медиен феномен за наблюдения. Мерси, мерси много за сводка и за съжаление, последните дни просто нямаме достатъчно време да, да отделим. Това е абсолютно доброволен а, поред, който правим а, в, в повече така от нашата професионална работа. Няма проект, няма грант, няма... нищо няма. няма, не, нищо няма, проблем, нищо няма, няма само на Само на добра воля, нямаме време да се занимаваме. Това е цяло, цяло процедура, почти цял бизнес, бих казал. Има хора, които в България са невероятни професионалисти, много знаят и, и знаят много добре как се, се, се, се случват тези неща. Ние Знаем и нямаме време, просто защото си вършим работата всеки ден и ни, и, ни, ни остава чак толкова време е, за сводка. Двама но... души правите тази сводка, но сводка да. е първо ключово, ключова думичка. Ключова... Да, да, да. Защото... Сключително... От... е игра на дума. Абсолютно, на да, защото нали, повечето хора във Франция мисля, че я правим с водка. Ние не я правим с водка, т.е. пием водка евентуално след като я направим. А, а сводка вие знаете, че това е а, навръща назад в а, военния жаргон на, на съветско време. Оказват се, че и на български, и на украински, и на руски е една и съща дума. И това е, всъщност, това са тези печатни листчета, които в генералния щаб се слагат всеки ден или всяка сутрин на, на бюрото на шефовете с това, което се е случило предния ден и листорента и така нататък. И така го видяхме и нашия бюлетин. Това е ежедневен бюлетин, де-факто, така се казва. С а, кратки новини, в които обаче има много добро поставяне на контекста, а, както и ако човек не следи в дълбочина какво става в Украина, по буквално три изречения може да се ориентира, защото е ясно кой, какво, къде и Да, защо. Мерси, мерси, пак за а, и, да. мерси, и другото да, с много цветист да. език. Държите много на този този език, който е човешки, който не прилича на през съобщенията на украинската армия или пък на сводката и бюлетините на Ими, Да, да, разбира се, ние, ние, ние взехме тази дума, за да, може, Новост... за да може да е обсебим и да я направим съвсем съвсем различно, защото няма по-скучно от една сводка на, на руския генерален щаб. На украинския е са малко по- така интересни, защото те разбраха колко е важно да се да комуникира и разбраха колко е важно да се слагат симпатични хора, симпатични лица, а, а, които да разказват какво се е случило предния ден и колко дроном са били свалени, колко крилати ракети, колко зенитни ракети са били стреляни, колко балистични ракети. Което са... Да, не, не е много приятно нещо, но, но украинците разбраха как да го правят. Правят го сравнително добре, а, но, а, но проблема е, че а, а uh просто го правят вече прекалено много време. Аз се чудя как не се изморяват. Мисля, че и те се изморяват, някой път грешат. Ни, например, а, а, отделихме много, много внимание и много време на един случай, един удар върху един градски пазар в Константиновка, а, който беше преди около месец mm -hmm. и беше смъртоносен. Около 16 или 17 души загинаха. И, и това веднага се, се, се, се разпространи. Даже Зеленски пусна едно видео а, върху този удар. Разбира се, а, обвинявайки руснаците, както много пъти руснаците са удряли цивилни цели. Но, например, по този точно казус, по този точно случай а, се оказа, че има голяма вероятност и е да е украинска грешка. Тази ракета да е изстреляна съвсем по-погрешка и без никакъв замисъл от, от украинска страна. Тоест и такива неща се случват и, и нашата работа е точно в този контекст е не да, да правим смешки от тази воня, но просто да, да максимално журналистически да отразяваме какво се случва. Максимално въпреки, че... коректно спрямо реалността, спрямо а, наличното знание Абсолютно, да. за и, и, и до да и сега се... известните и факти да и, и, и много обговори. се мъчим да не станем ние самите пленници на собствената си емпатия, симпатия, която имаме към украинците и украинския народ, защото тя съществува, тя абсолютно нормално човешко явление. Аз се радвам, като я виждам при хората. И тя има във Франция и в Швейцария. Има съвсем естествено. Във България по-малко по много причини, различни причини, сложни причини. Но, но как човек да не е емпатичен? Как човек да не изпитва солидарност към този народ? Ам, но този народ и тяхното командване и тяхните воени също не са... Ни са, ни са богове, не са идеални хората и също могат да грешат. И за това, аз мога обичам да припомням на нашите български читатели и а, тази максима на, на, на Ален Бъвмери, който е създател на Люмонт. Добрата журналистика е а, близост. Близост до хората, близост до източниците, но и дистанция. Тоест, добрата журналистика е близост и дистанция. И може би тази наша позиция, че сме Хем вътре в нещата, хем малко отстрани, а, Така, някой път си мечтая, че можем да претендираме за известна необективност, тази дума въобще не обичам в журналистиката, но за известна честност а, в отразяването на нещата. Изключително важно е това. Благодаря ви, Алекс Леви, Александър Леви, колегата френски журналист, който прави, списва сводка на български и на френски, а от неудавна покрива и в един много широк мащаб това, което става в Украина и Русия за много авторитетния швейцарски вестник Плютан. Благодаря, че бяхте с нас. Merci.